Ворушив плечима і дякував якомусь своєму чорному бошкові, що у під'їзді темно, і Валентина не бачить його приниження. «Вийдемо, тут не видно нічого», – запропонував Тонков. На подвір'ї, ледь освітленому далеким ліхтарем, Валентина роздивилась перекошене люттю і ненавистю обличчя Віктора. «Заспокойся ти нарешті і вибачся перед Віталієм Сергійовичем». Валентина сподивом відчула – що в душі її немає, зовсім немає співчуття до коханця. Навпаки, якась відраза і нехіть, а всі її симпатії на боці переможця. Не знала, чим це пояснити. Особливостями жіночої натури чи охолодженням почуттів. «Я? Вибачатись?» «Ні, Люба, це нехай він вибачається за...» «Я бачу, ми поки що не порозумілися...» Примружився, заховавши очі ще глибше Віталій Сергійович. Правильно, не порозумілись. Кулак Віктора знову просвистів у сантиметрі від скроні підполковника. Замить, колишній майор безродний лежав на асфальті з руками, закрученими за спиною у цілковито фантастичний спосіб і скавучав уже не як вовк чи дорослий пес, а як цуценя молодшого шкільного віку. «Валю, зробіть, ласку, дістаньте з моєї кишені телефон і наберіть номер». Чемно, наскільки дозволяли обставини, попросив Тонков. «Нічого не можу вдіяти. Ваш друг таки хоче переночувати у КПЗ». Валентина дістала з кишені свій власний телефончик. «Давайте не будемо Віталію Сергійовичу. Великодні свята!» «Він вже отямився. Вікторе, правда, ти вже отямився?» «Отямився. Крізь зуби прошепів Віктор. Точно? Точно твою. До машини дійдете? Дійду твою». «Чудити більше не будете?» – допитувався Тонков, послаблюючи захват. «Та не буду!» – не зовсім упевнений. Тонков відпустив безродного і, поки той підводився, обтрушував штани і куртку, набрав таки номер телефону. Назвав адресу. За якихось кілька хвилин під'їхала машина. Міліціонери вискочили, тримаючи на похваті наручники». Послухай, може, не треба, намагаючись нарешті тримати нерви на припоні, пробурчав Віктор. Гаразд, не треба. Хлопці, цей чоловік поїде на власній машині, а ви проведете його додому, щоб нічого дорогою не трапилось. А ти? спробував знову смикнутись Віктор. Ти проведеш вальку? Один з міліціонерів, здоровенний і височенний, знову дістав з кишені наручники. Непорядок, пане підполковнику. Може, не додому його? І гостинно відчинив задні двері міліцейської машини. Ні, додому, але пильнуйте, щоб, слухаю. БМВ, ескортована міліцією, зникла удалені. Ну, сподіваюся, більше з вами нічого не трапиться. Однієї пригоди на вечір досить. Давайте я таки доправлю вас до квартири, а сам потихеньку рушу до свого барлогу. «Ну-ну, рушайте. Побачу, як ви рушите», – скептично оглянула одяг Тонкова Валентина. «Гадаєте, знайдеться таксист, який візьме вас у машину?» «Так, видуха, звичайно, не дуже», – зітхнув Тонков, ревізуючи відірваний комір куртки і светр, який доведеться викинути з огляду на неможливість відновлення цілості, як написав би хтось у протоколі. Віктор таки має силу в руках, шарпнув від душі. «Давайте зробимо навпаки, Віталію Сергійовичу. Я відвезу вас додому, а потім повернусь. І жодних заперечень». Валя рішуче рушила до Ауді, тягнучи за собою Тонкова, який, власне, не дуже й опирався. Виявилось, що їхати на інший кінець міста не треба. Барліг знаходився неподалік, у тому ж житловому масиві. «Виходьте, Валю. Зайдіть, не бійтесь». Житло старого самотнього вовка. Мабуть, варто випити чаю після наших з вами пригод, заспокоїтись, погомоніти. Валентина легко погодилась. Їй справді не хотілося повертатись додому. Згадалося, яким чаром володіє голос цього чоловіка. Він, немов ворожбит, відун, обавник, мольфар відворожить і відшепче, обавить. Оборонить її від злих духів і чар, які знову і знову пробує накласти на неї Віктор. Вампір Віктор. Цур йому проти ночі. Барліг виявився звичайною однокімнатною квартирою на першому поверсі панельного будинку.